Profetul Salih salam. Oamenii lui Thamud, unde Salih a trăit, aveau grădini foarte frumoase. Aici era întotdeauna primăvară, palmierii și arborii erau încărcați de fructe. Casa lui Samud era săpată în piatra muntelui. Închinându-i se doar lui Allah, Salih, a.s., le-a spus oamenilor, Voi nu aveți alt Dumnezeu în afară de Allah, așadar voi trebuie să faceți numai fapte bune. Eu vă dau un sfat bun, trebuie să credeți ce vă spun, Allah m-a făcut profetul său. Dar dintre oamenii lui Samut au crezut doar aceia care nu erau nici bogați, nici puternici. Ei au făcut ceea ce profetul Salih, aleyhisselam, le-a spus. Cei bogați și puternici din neamul lui Thamud i-au spus lui Salih, salam. Noi nu credem ce ne spui și nici nu-ți vom urma sfatul. Nu ești nimic altceva decât un om ca și noi. Dacă spui adevărul, arată-ne un semn. Salih, salam, le-a adus o cămilă și le-a spus. Această cămilă este semnul pentru voi de la Allah. Lăsați-o să pască pe pajiștile lui Allah și lăsați-o să bea apă atunci când îi este sete. Gândiți-vă la cât bine a trimis Allah asupra voastră și câte va v dat. Voi nu ar trebui să faceți rău și stricăciun pe pământ. Dacă veți face asta, o aspră pedeapsă va coborâ asupra voastră. În ciuda a ceea ce Salih i-a învățat, cei mândri și puternici din neamul lui Samut tot au refuzat să-l asculte. În loc să lase Camila în pace să pască, ei au făcut ceva foarte crud. I-au tăiat tendoanele de la picioare. Prin aceasta, ei au încălcat vădit porunca lui Allah. După aceea l-au chemat pe Salih Salaam, și i-au spus... Acum adune pedeapsa cu care ne a amenințat, astfel noi nu vom crede că tu ești profet al lui Allah. Dezastrul despre care vorbise Salih, alei salam, devenea realitate. După trei zile, acolo a avut loc un cutremur de pământ, teribil și puternic, iar toți cei care au făcut rău au pierit. A venit pedeapsa asupra lor, pentru că ei nu s-au închinat lui Allah.